Făcătorile de minuni și prea minunate, cuviosurile cele ales lui ale Hristos, gramnica aștătorile și rugătorile al nostru, Sfinte Părinte Serafime, mărim pe Domnul ce pe tine, cântare de laudă-ți aducem ție. Tu, dar, ca cel ce ai mare îndreznală către Domnul, din toate nevoile, slobozește-ne pe noi cei care strigăm către tine, bucură-te prea cuvioase, Părinte Serafime, mare făcători de minuni din Sarov. Creatorul ungiluri te-au pe tine de la început ca să prea zlăvești prin viața ta cea minunată numele Sfintei Trăini, că arătat cu adevărat înger pământ și sărafim în trup și ca oraază prea minunată beșnicului soar al dreptății, viața ta străucit. Iar noi văzând nevoia tale cele prea lăudate cu evlavie și cu curieție când tem acestea, bucuri de dreptul credințe și a bucurte bucuri de echipul bândeție și alzmerenie, bucuri te mânrea acea praslăvit a dreptilor, bucuri te mânghirea cea lina mâinților, bucuri de lauda proibita monachilor, bucuri bucurte ajutorarea prea minunată trăitorilor în lume, Bucurte te slava și apărarea țării. îl usește bucuria de Sfânta Pământului Tambovului bucurie prea cuvioase părinte Serafime mare făcător de minuni din Sarov văzând maica ta prea cuvioase părinte Serafime dragostea tacea fierbinte de către viața călugărească a cunoscut voi a Domnului ce pentru tine și ca pe un dar desvărșit de Dumnezeu aducându-se tea bine pe care a cea angustă călugării cu asa Sfânta Cruce pe care tu ai purtat-o la piept până la sfârșitul vieții artendus dragostea ta cea mare către cel ce s-a pentru noi Hristos Dumnezeu nostru creator toți cu umilință să-i cântăm haleluia Fuge Cerești să a ție Sfintele Lui Dumnezeu, căci din ținerețile tale necontenit nejunim la cel Cerești, Ale sat casa părintească pentru părățianii Domnezeu și adevărul ei. Între aceasta primește la noi lau de la acestea, bucurăte fiu de Domnezeu ales al orașului Curs, bucurăte al părinților cer cu cer nici odrasle pe a sflovită, bucurăte de ce ai moștenit virtuțile mai gitale, bucurăte de ce ai învățat de la dinsaie flavia și rugăciunea, bucurăte că de la maica ta la lupte cu cruce ai fost binecuvântat, bucurăte că până la moarte această binecuvântare cu sfințenia o ai păstrat, bucurăte că din dragoste că de Domnul casa părintească o ai lăsat, bucurăte ce funcțiile lumii acestea de nimic de nimic le ai socotit Îmi te de prea cu părinte să rafie mare făcător de minun din salum. Din tinerețile tale, puterea celui prea înalt cu adevărat te a acoperit de prea cuvioase tu căzând din înălțimea biserie, nevătă păzânte pe tine domnul, iar atunci când deboală cumpite pe trimeie, însă stăpână la lumii, s-arătat aducând-ți vindecare din Cerul din Pruncerea dreptele din Dumnezeu în încetat cântându aleluia. Lilia. Având stărința către lucrarea vieții că Lugărești, și de asemenea înșilor, ai mers ascunde la cetată cheului pentru a te închina cu vieșuri de la Fecer Sca, primind dingola cu viosului dostei, poruncă să se îndreptească ca ta în pustia Sarovului, că și credința de partea și sărbătată acest sfânt loc. și Acolo sârșiindu-te, ai să și viața ta cea din Dumnezeu, iar noi, minunându de o așa purtare de grijă din Dumnezeu, prin tine, cu minință, scântăm. cântăm. Bucur te cel ce de, de lumească și ștăcine te bucurte cei ce de patria cerească cu au o ai dorit. Bucure-te că pe Hristos din toată inima la iubit. Bucure-te că jurul cerbun al Histos spre tela ai luat. Bucure cel ce ai fost de săvârșit ascultător, bucure-te păzitorul ce adevărat de Părunce Dumnezești. Bucure-te cel ce mintea și inima ta prin rugăciune de Dumnezeu la intărit. Bucure de stârcul cel necândit al Ortodoxiei, bucuri te prea cuvioasă, părinte să la mare făcător de minuni din sarov. Vifur în pasă ciorele potolindru ai sărbăturile de calea cea și într a nevoilor călcărești, purtând jugul vieții pusnică ale dezvării, al tăcerii și al prifăhiere de multe nopți, ascele prin harul Dumnezeu, scurcând din putere în putere, De la faptul că te contempla lui Dumnezeu, te ai mutat în o casă de sus de cu un ghirli scăntăm, lui Dumnezeu, aliluia. Auzi și văzând viața ta ceas puțte precuvigiate se poate să rămână obiecte toate să mire de tine și venind, luăm voce din cuvintele și din fapte tale să pe Domnul cei ce este seminuați între sfinti Sfinții Săi. Iar noi credință și cu dragoste laudăm precuvigiate părinți părinte te așa. bucură -te, cel ce cu totul zilelor Dumnezeu te-a adus, bucură-te ce în ultima nepotimie a ajuns, bucură-te o al Hristos cel ce cu cel cu bună biruință, bucură-te bun și care încă sus urjitul al celor spuse pune ce pentru noi către Domnul bucurăte Rugătoria al nostru ce ne obosit către născătoarea de Dumnezeu, bucurea al crimei din pustie minată mireasmă, bucurite al harului Dumnezeu vas fără prihană, bucuri de părinte serafime, mare făcător de minuni din sarov. Lumina Dumnezeu că străcit în casa ta preacioasă atunci când tu la fin și pe patul morți zăcând, însă și prea curată aficiara vin la tine cu sfinții apostului Petru și Ian și a zis, Acesta este neamul meu, și a atins de capul tău, odată dar făcând-te sănătos cu mulți lui Dumnezeu a cântat Alilia. Văzând pisma și uneamul eumnez, viața ta tacea curată și sfântă, prea părinte serafime, avut săte chiar. Pe tine, trimițând asflată oameni răi, care fără mile te au bătut le sunt te abia viu. Tusă, părinte sărafime, ca o miel bând, cu toată l-a indurat, te Domnului pentru prigonitorii tăi. De aceea minunele de a ta noi toți scântăm ție, bucurate te că cu plândezția și mărină taa, Hristos Dumnezeu i-a fost următor, bucure-te că cu nerăutatea ata pe Duhul rățăile abilit, bucure-te al curății sprete și trupeste de bicio spăzitor, bucure-te puznice, cu dalurile Duhului Tumit. Bucură-te, ascetule, de Dumnezeu preaslăbit și înainte văzător! Bucură-te, povățitorul al mânacilor și de Dumnezeu înțelețit. Bucură-te, a Sfintei Biserici, laudă și bucurie! Bucură-te, Mănăstirii Sarovului, slavă și lăudare, Bucură-te, preacuvioase Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sarov. Pustia Saroclui provodește nevoințele și ostenele tale, Dumnezeu purtătorul, al lui Hristos, că deși și pădurile ei de bună mirazmă, cu rugăciunea tale umplut. Urmând lui Ilie, Dumnezeu și botezătorul Ioan, te arătat văstari pustii, mult roditoare prin darurile Duhului Sfânt, cu a cărui putere multă și de faptul ai săvârșit în să i pe credincioșii cântele Dumnezeu, datorul lui de bunătăți, Aliluia! Răsărită între tine, fești tu, Serafime, un nou ales de Dumnezeu văzător, asemenea lui Moise, că și fără plinhană la altarul Domnului Săfârșit, a-i al vedea Hristos în biserică, cu puterele ce ne trupești venind, iar noi de această momentă. moment Dumnezeu minunândule, ascultăm tie acestea. Bucurte văsătorului Dumnezeu proaservit, bucurte celor ce cu lumina ce antre îți s-a luciit a fost luminat, bucurte al preasfintei Treimfuritor pământ jos, bucurte al Duhului Sfânt la și podobit, bucurte celor ce pe Hristos împreună cu ungerii cochi tu pești l-ai văzut, bucurte când când în trupul cel putrezit fiind ducea s-a degustat. gustat, bucurte celor ce cu pâine viea a ieși a fost destulat, bucurte celor ce apa nemuririi a fost odopat, bucurte preacuvioase pânte Serafimii mare sfătător de minune din Sarov. Voi indignitorii de oameni, Dumnezeu să a arătat în tine s-a năspus în nostivire către oameni cu adevărat natură de mesei arătat căs cu faptele și cuvintele tale pe toții aduci la evlave și la dragostea dumnezeiască ascultă cu strălucirea faptelor tale astfel cu strălucirea faptelor tale fiind luminați și cu pinea învățăturii tale fiind destulați pe tine cu suduințe temărim și ristos și neșteapra să servim pe cine cântăm văzându văzând pe tine cine nouă alesare Dumnezeu din locuri deportate au alergat la tine căincioși și în necasă și sperințe fiind iar tu pe cei apusați nevoi nu ai deportat revers să vin de rând, alinare curgăcinile pentru ei mijlocind pentru frasa în tot pământul rusesc vestea minunată să răspundă iar fi Duhuncești să te pe tine așa. Bucură-te pastorul nostru cel bun, bucură-te părinte minostiv și blând, bucură-te recuitorul nostru cel gramnic și plin de har, bucură-te măduitorul neputințelor noastre cel măstiv, bucură-te nevoi și impresiunilor gramnic aștătorului, bucură-te mai înainte al celor ce vor să fie, bucură-te înainte învățătorului și monstătorului al grijelor ce au ascunse, bucură-te placuvioase părinte mai mare făcător de minuni, din Sarov. Străină, minune, vedem la tine, preacuvioase, căci în de ani slăbit și obosit, fiind o de zile și o de nopți de piatră în rugăciunea petrecut. cine este de-a îndreptățit să vestească sferințele și luptele tale pe care le a răbdat, fericite părinte, ridicându-ți mâinile de Dumnezeu, pe Amalec, ce închipuit, închipit, și și cântând Aliluia. într totul își dorive, într-o tot lui cea să praduce IS, așa strică în rugăciune, părinte, în niște de plina pustiei tale, iar noi cei întrecați cu șătăciune și împăcat viața pe când dragoste atacă de Dumnezeu a și îți cântăm așa. bucurte te înjuștori mântuirii celți ce trăiește pe tine. Bucureți ce aduși duce pe păcăt și la îndepare, bucurteți sihastru, tăcut și prea bucurte rugători pentru noi, celăruitori, bucurte ce ai arătat în dragoste pe domnul, bucurte cel ce cu focul rugăciunii, săgisile mașrului lears, bucuri de lunar instinsă prin rugăciune în pustie străcind, bucuri de Ce încățile și cu darul Duhovniești, bucătre prea copioasă până de sărafiei meu mari făcător din minuni din zarov. Toată firea îngelească s-a mirat de această deosebită vedere când starețul, înzăvour aflat, împărtează celu și a s-a arătat poroncinii să astăzi în pustier și se iască pe oamenii care în cios să vin la el, și pe toți să-i invețe acățele Hristos Aleluia. Și să nu oprească pe oamenii când cios să vină la El, și pe toți să invețe acătare Hristos Aleluia. Ritorii cei mulți vorbitori nu se pricep. Al... A spune puterea dragoste tale, fericite, căci în porunca pe mai și domnului, tuturor ce vreau la tine, sujire te ai credat, iar celor ne ai fost preni bun, ce ori tistați mungetori, bun bânt povositor, cel bunavă, cu și tămâitori. Pentru asta țineți când așa, bucură-te că din lumea în pustie te ai slăjtuit ca să agonisești virtuți. Bucură-te că din pustie în mănăstire, tai întors ca să virtuților să o semeni. Bucură-te ce minunat de harul. Duhului Sfânt. Bucură-te, ce ești plin de brândețe și smerenie. bucurtea te ce are te tine, Părinte, iubitor de fi, Bucură-te, cel ce îmbălbătare și întărire prin cuvinte de iubirea celor ale dai. bucurăte te că pe cei ce vreau la tine bucurie și comoară îi numeai. Bucură-te că pe dragul ăsta ta sfântă de bucurii le cerești ai vrencit. Bucuri de prea părinte se la fiime mare făcător de minuni din Sarov. La sfârșitul mântuitoarelor, nevoința ajung prea cu în rugăciune plecându-și genunchii, sufletul tot ce spânt în mine Lui Dumnezeu la dat, pe care sfinți îngere în înțat sus, la tronul atolții toului, că împreună să într-o slavă celeată cântare delaud de căvân cuvântul cele mai sfânt de Sfinții, Aleluia. Zeit tutor sfințelor și munghiere monacrii or fiind prea spinte, fecioarea să-arăta înainte săruitului tău, vestinduți că aproape să-strământă tacte domnul, deci noi minunând le de așa certarea mai și domni, sunt așa. Bucuri că pe parăța celui și. A pământului, la fața ei văzut, bucurte că prin arătarea era mai ci domni tainf de curie, bucurte ce ce a primit de la ea veste a muteritare la cel cerești. bucurte că prin grașul tău cel fără plină na sfintirea veți arătat. le aritat, bucurte că în rugăciunea înainte iconii mai ci domni duhul tău meritul s-a meritut meseiulei dat, Bucur că și cu sfârșitul tău fără durere povestirea ta mai înainte a împinit, bucurte că și ce cu cu nună nemurii de mâna tot cititorul a fost încunat, bucurte că fericirea raiului împreună cu toți sfintii a ieșit nici, bucurte că cu viața mare făcător de minuni din sarov, Cântarele în neențețată pre sunt te treimi al centra cuvioase ta viață mare ascetala avea vitalitat celor tăciți pe povodul de cei bolnavi, pentru fluxul susțetile spre temudia, noi mulțumim lui Dumnezeu pentru mulțimea cea ne-a măsurata lui înnecitate încantăm haleluia. Focul de luătoare de lumină în timpul vieții fiind părinți de Dumnezeu fericiți și după moarte ca o să-l pitara pentru aluminat, că jelvez acinste care moaștereu de minuni cei ce credințe și cu dragoste arahcă tine iar noi, ca cel ce ești fermi tergător prin toată lumea și făcător de minunii iești acestea. Buforți cei ce cu mulțimea minunilor Dumnezeu și a Bucură-te cel ce cu dragoste a talumea dragoa iluminat, bucură-te iubirii lui Dumnezeu, lui Christos. Urmașele cel în joși și drept, bucure-mungheile celor ce cer de la tine ajutor, bucure vă izbor nesecat al minunilor, bucure a celor bolac și nevânicos de bucure-te vă pe și de măditoare când ne nesăcătuită. bucure vă că toate imagine pe untrul nostru cu dragostea tare e surprins, bucure de pracuioasă, părinte serafime, mare făcător de minuni din sarov. Cunoscând harul și îndreznarea toa cea mare, mare înainte a Dumnezeu, cădem la tine, bracioasă, părinte, roagă te ferri de domnul, ca să apere, spântă biserica sa, de credință și zbinare din de nevoi și ne cazuri, ca scătăm împreună cu tine făcă. toului de binemnezeu nostru Anluia. Că întâmplplas levita la pe tine preaco se păinte pe un pentru meectte pe și și cu dragul să sctămți acestea. Bucurte laau de a abe certo dose, bucur cut ci îngăvirea câșimnătăți, bucurte le pe toți către ceuri, Bucrte apărători și cărtorul nostru, Bucă ce, ce, ce, de Bucur de Bucur de toate în Bucurte de cel ce și vine se place cu pândeța ta e supus, bucuri de prea cu viaasă, până serafime mare făcător de minuni din sarov. Opra minunată, sfinte și mare, făcător de minuni, prea cu viaasă, până de serafime. Primește această sălbăte rugăciunea noastră ce se înaltă spre lauda ta. și stând de acum înainte tronului, împăratului împăratul al Domnului nostru Iisus Hristos, ruagă pentru noi toți, ca să aflăm mila Lui în ziua și de cății, cu bucurie cântându-i, aleluia! Opramînate sfinte și mare făcător de minuni, prea cuvioase, părinte Serafim, îmi primește această sermon rugăciunea noastră, ce senălțim prelauda ta, și stând acum înaintea tronului împăratului, împăratul Domnului nostru Isus Hristos, roagăte-ne toți ca să aflăm mila Lui în ziua judecății cu bucurie cântând eu haleluia. Opramînate sfinte, tramînate sfinte și mare făcător de minuni, prea cuvioase, părinte Serafim, îmi primește această sermon rugăciunea noastră, ce senălțim prelauda ta, și stând acum înaintea tronului împăratului, împăratul Domnului nostru Isus Hristos, roagăte noi toți ca să aflăm mila Lui în ziua în judecății cu bucurie cântând eu haleluia. Creatorul Îngerilor te -a ales pe la început ca să preazlevești din viața ta cea minunată numele Sfintei Treimică căște te -a arătat cu adevărat Înger pe Pământ și Serafim în trup și ca o prea minunată avești neculisoara dreptății viața ta să relucite, iar noi văzând tale cele, nevoințele tale cele prea lăudate, că blave e și cu bucurie ție acestea. bucurte te dreptul credinței și a evlaviei, bucur-te chipul bândeței și a smereniei, bucurte mărirea cea drept... la servita dreptilor, bucur-te mungheria celuilea mâhniților, bucur-te lauda proibita monachilor, bucur-te aștorarea prea trăitorilor în lume, bucur-te slava și apărarea țării rusești, bucur-te împădruvitoarea sfânta Pământului Tambovului, bucur-te tracuviala se pântuse la primul mare făcător de minuni din Sarov, făcătorule de minuni și prea minunate, cuviosurile cel ales al Hristos, gramnic, și rugătorului al nostru Părinte, Sfinte Părinte Serafime, mărind pe Domnul ce te aplasă lui pe tine, cântare de laudă înțelegem ție, tu darca ca cel ce ai mare îndrăzneală de Domnul, din toate nevoile, scopozește-ne pe noi cei care sigăm, câte tine bucur de placuvioasă, Părinte Serafime, mare făcător de minuni din Sadeov. Opra minunate, Sfinte, mare făcător de minunii, Sarov, pentru toți cei ce alargă la tine, ajștătorul ca ascultător, în zilele vieții tale, nimeni de la tine sărmann a ieșit, ci tuturor plăcutele a fost vederea feței tale și glasul cel ce cu până întâmpinarea al cuvintelor tale. Pe lângă aceasta și tarul tămăduirilor, dar înainte vedere și darul vindecării sufletelor, celui putincioși cumbelșugare în tine sau arătate. Iar când te chema pe tine domnul, de la ostenările cele pământești la odihnă și cerească, niciodată dragoste tala noi și nu este cu privința numărului, tale care s-a mulțit cu stele cerului Castele Cerului, că și iată, în toate marjile pomântului taruta tară-oăm în o cinteșle deruștă moduit pentru acest noi sîngem țeu bune și bundele cu vios ai Doz eu rugătorului cel grundrzneala pentru noi care în nu depărțoiesc ce de cheamă pe tine înălțe pentru mai binefecutoarea tarugocine Domnul puternelor ca să întăreasca poporul nostru binecănjios să ne dărească nu o ucelgi dintre în viața aceasta și toate cele de folos pentru muițirea sufletelor noastre ca să ne pozească de cădăi să ne învățe cu înțecea adevărată că fără de prezi să intră în pălția unde tu ca fără de piezi și să intrăm în părăția cerului, unde Tu acum se rogești în slavă și se cântăm cu toți Sfinții, lăudând treimea cea de viață dăutoare în veci a Oprasfinte cu vioasă și de Dumnezeu, purtătorile părinte, să la fi cauta din slava, ta cea de sus, către noi, cei mericine putin ce și povorați cu multe păcate, care cerem de la tine ajutor și mânghele, de noi cu ima, ta cea și dreptate și ajută să pozim fără de pihană prunicei Domnului, să ținem cu tărie țări ortodoxă, cu sârguință să ducem Dumnezeu, cu căință pentru păcatele noastre, în Neblave, creștinească, cu harul bine să sporim, să fim preniși de ajutori și în ta pentru noi înainte al O Sfintă ale Dumnezeu, Serafime, auzi-ne pe noi și ce și cu dragos ne rugăm și nu ne trece puderea pe noi și avem nevoie de o Ta. Acum și în ceasul nostru, ajută-ne și a apunerei cine tale de săgeție și reprine de răutate ca să nu ne stăpânească puterea Lui, ci cu Său să ne am a fel fericirea răcașilor Raiului. Căci în ne punem astăzi în de Părintei Milostive, fie pentru noi cu adevărat creuză și mântuire Adună-ne la lumina ce neînțărată, a vieții veșnice, prin mijlocirea tacea bineplăcută, la tronul Sfintei Trăim, ca să slăvim și să cântăm împreună cu toți Sfinții numai numele cel de închinare, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din ales ai îndrăgit pe Hristos fericită și numai Lui unul ai dorit cu înflăcărare se i prin rugăciunea întrebată în pustie, nevoindu-te cu inimă plină de umiliință, dobându iubirea Dumnezeu și al tântului ales al mai și Domnului. Pentru aceasta ne rugăm ție, mântuiește-ne spre noi cu rugăciune tale, se serafime, Părintele nostru! Frumusețea lumii și cele trecătoarele sunt preacuvioase, te-ai în Saravului și acolo îngerește viețuind, multe le-ai fost cale spre mântuire. Pentru asta și Hristos te-a plasăvit pe tine, Părinte Serafime, te cu halul tămăduitlor și al minunilor. De aceea scântăm ție, bucură-te preacuvioase, Serafime, Părintele nostru!